Hoofstuk 98, die lieflike toneel tussen die meisie en die keinkie, die gevare van die gewijde geheim, die saligheid en die uitbindige vreugde van die meisie. Die meisie het dadelijk naar die keinkie toe gegaan en gesê, O, wat is jy toch een buitengewone wonderkind? Ja, jy is die selfde stralende keinkie waarvan ek so wonderlik gedroom het dat die moeder om gebat het, en daarna die selfde badwater my die licht in my oog gegee het. Ja, ja, jy, godelike keinkie, jy het aan my die licht in my oog gegee, jy is my verlosser, jy is die echte Apollo van Delphi. ja, in my hart is jy nou al meer as alle goede van Rome, Griekeland en Egypte. Welke hoe godelike gees moet in jou woon, wat jou al so vroeg jou tong losgemaak het, en wat omself dier jou nou reeds so heilsam en machtig werkend laat sien. Heil vir jylle, mense van hierdie aarde, wat net soos ek in groe duisternis en elende lewe, hier is die son van die himmele, wat aan jylle blindes, is, net soos aan my, jylle gesig sal teruggewe. O Rome, machtige bedwinger van hierdie aarde, kyk, Hier glimla, glimlach die held vir my, wat jou in die pijnhoop sal verander. Sy banier sal hy boe jou mure oprig, en jy sal ten gronde gaan, soos los kaf dier die storm weggewaai word, so sal jy eens weggewaai word. Die kynke het sy hand na die muisie uitgesteek, en wel by haar wees. Met groot vreegde het die muisie om opgeneem, en om geliefkoos, en om aan haar hart gedruk. Die kynkie het met die weelderige lokke van die meisie gespeel, en baie sagwies aan haar gesê, my liewe suster, glo jy die woorde wel, wat jy vroer oor my gesê het, toe ek my nog op die arms van my broer bevind het? En die meisie het eveneens ook baie sagwies aan die kynkie gesê, ja, jy my verlosser. Lig van my oe, my eerste ochendson, nou gloed, dit is te sekerder, omdat jy my daarna gevra het. Nie kynke daarop gesê, gesênd is jy, dat jy in jou hart ook gloe, soos jy gespreek het. Maar dit sê ek jou, laat hierdie geloofsbeleidnis van jou voorlopig uiters geheim bly, want nooit het die vijand van alle lewe sy oor is so gespits as juist nou in hierdie tyd nie. Swijg daarom oor my, en verraai my dus nie, as dit vir jou belangrik is, om nie verewig dier hierdie vijand gedood te word nie. Die meisie het dit met die grootste beslistheid beloof, en terwyl sy die kynkie geliefkoos het, het sy so volmaak, jeugdig en mooi geword, dat almal hulle uitermate daar oor verwonder het, En uit louter saligheid het die meisie hier byna geen raad met haarself geweet nie ja sy was so gelukkig dat sy begin het om te juig en vol vertroue te word